Uživo ne da sam došao, nego sam došao spreman, radostan, veseo i razigran. Sretna vam, nova godina svima skupa. Jedva sam dočekao ove, e, svoje minute u, u programu, u rušenju rekorda, u, u akciji sa svim kolegama i baš sam zadovoljan. Ovako ćemo krenuti. Ja sam Minja Cvitković i pozivam vas da budete uz drugi program Hrvatskog radija i idućih 15 minuta, koji, evo gotovo da su prvi u 26. u kojima ću vam govoriti o sreći. Sretna nova sreća, to je neka vrsta poveznice, zašto baš o sreći želim govoriti. Mada poznajem ja dosta ljudi kojima ova vrsta sretne nove godine i tih čestitarskih stvari zapravo ide na živce. Neki recimo samo profeštaju popodne, kroz dan i lagano opijani svime što su konzumirali, oko devet pola deset odu spavat. Drugi se pak maknu sa strane, odu negdje i čekaju da je cela ova gungula oko nove godine prođe. Treći opet, među kojima i prepoznajem nekog od potencijalnih vas, slušaju radio, drugi program e, Hrvatskog radija. U ovom slučaju, vama posebno hvala i vama posebne čestitke, naravno, uz najbolje želje. Svega obilja, zdravlja, najviše i sreće. Budite koliko vas god volja mrgud oko sretna nova godina euforije, koliko vas god volja, koliko god želite, međutim, ozbiljna istraživanja na tu temu govore da najviše ljudi, nas, dakle svi skupa, na pitanje što si najviše žele u životu, kažu upravo sreću. Ja sam pak sa svoje strane i sa svoje pameti, koja nije nešto sad da je toga čudo u pitanju, bio uvjeren da je u pitanju zdravlje. Jer kad si zdrav, onda je sve moguće. Znate onu izreku da zdrav čovjek ima tisuću želja, a bolestan samo jednu jedinu, da bude zdrav i slične prispodobe. Onda su me napadala klasična pitanja nas neznalica. Što je bolje, biti zdrav ili sretan? Jer kad si zdrav, možeš biti sretan. A možeš li biti sretan kad nisi zdrav? A? To je meni skoro ko ono što je bilo prije, kokoš ili jaje. Dakle, no way, jer tko je to bolestan i sretan, mada malo prijestan to čuo i to je moguće. Ergo, kad si sretan to znači i da si zdrav i lijep i pametan i da su svi tvoji dobro, bla bla bla i već kako to ide, što meni opet miriši na neku vrstu savršenoga, a znamo da savršenoga nema. Osim ovih 15 minuta u veteru drugog programa. Evo, to sam ja sad kao duhovita, koliko čujete, ni sam se sebi ne smijem. Slijedno svega toga, za ovih sam sad još nešto manje od 15 minuta pokušao pripremiti vam par stvari o sreći koje će vam dati razmišljati, ali vjerujem i pomoći da, da budete sretni. Uvodno još. Zahvalit ću Luci, odlično je govorila i uvela nas u 2026. ali i dalje mislim da još bolje pjeva. Sretna vam nova godina poštovane slušateljice slušte i još jednom najbolje vam želje šalju i moje kolega u ovom maratonu. Da krenemo od Turke koji je otvorio ovaj naš lov na Ginisa Gotle, Zlate i Maje pa do Mirune, Jelene Lucije koje su govorile prije mene pa preko Ferlina, Sabine i Alberta koje ćete slušati nakon mene do Silvija, Laci, Keljane koji bi trebali preći ciljnu ravninu i oni vam kao i ja žele svu sreću unatoč tome, dakle što je sreća univerzalni naš neki cilj, cilj čovječanstva ona ostaje jedan poskoro da neuhvatljiv pojam i ja bi narađe dragi moji da sam da sam sretan i to puno radno vrijeme ali moram priznati da ni meni još uvijek nije jasno što mi to zapravo tražimo mi koji bi bili sretni ili ovaj mi kojih je većina a kojima je sreća najveća želja o sreći uglavnom govorimo kratkoročno je proživljavamo dijelimo tako da je i svjetska, da ne kažem, povijesno gledano intelektualna lita imala što reći e, o sreći. Pa evo još malo uvodno da čujete što su pametne i mudre glave e, mislile i rekle o sreći. Aristotel, tako recimo veli, uznate Aristotela, sreća ovisi o nama samima, smatraju da sreće dolazi iz vrline i smislenog života. Albert Einstein, i on je više manje poznat, pak drži da je život posvećen drugima jedini vrijedan življenja. Sreća se nalazi u doprinosu, ne u posjedovanju. Dalaj Lama je pak uvjeren kako sreća nije nešto gotovo. Ona dolazi iz naših vlastitih postupaka. Audrey Hepburn, za lijepe oči tražite dobro u drugima, za lijepe usne govorite riječi ljubaznosti. pa ste je mudra bila naša Odri Mahatma Gandhi veli sreća je kad ono što misliš govoriš i činiš bude u skladu opravi pri to mi je bilo jasno da ću reći što ste zahvalni za ono što imate to ćete imati više razloga za sreću ona fakat ima razloga za sreću Mark Twain veli da je najbolji način da se razveseliš to da pokušaš razveseliti nekog drugog. To mi se sviđa. Konfucije je pak vidio da se sreća nalazi u radu na stalnom napretku, ne u konačnom cilju. Helen Keller iz iskustva je rekla da se sreća ne može postići kroz ugodu i zabavu nego kroz vjernost vrijednom cilju. Steve Jobs misli pak da je raditi ono što voliš temelj istinskog zadovoljstva. E sad, moj favorit Lav Nikolajevič Tolstoj rezolutno drži. Ako želiš biti sretan, budi. To je jedna od najkraćih, ali najpoznatijih misli o sreći. Jednostavno, budite sretni. Buda drži kako nema puta do sreće, sreća je put. Charlie Chaplin je tvrdio da se zaista smijemo tek kad prestanemo sebe shvaćati preozbiljno. Eleanor Roosevelt budistički misli kako sreća nije cilj. Ona je nus produkt smislenog života i konačno, Jim Carrey poručuje duboko umno svima, nadam se da će svi postati bogati i slavni kako bi shvatili da to nije odgovor. Evo nakon pametnica naših e, idemo malo vidjeti, je li dakle e, kad je sreća u pitanju, riječ o trenutnom bljesku euforije poput dobitka na lutri ili prvog poljupca ili je to pak neka tiha, duboka, e, e, podzemna rijeka zadovoljstva koja se događa, teče ispod, ispod površine naše, e, naših svakodnevnih problema i naše svakodnevnice. A da bismo sreću razumjeli, idemo je promotriti, ko sprazite sad, tri prizme. Pogledat ćemo je kao vrhovni ideal antičkih filozofa, kao kemijsku reakciju u našem mozgu i kao emocionalnu vještinu koju jednostavno možemo naučiti. Ha? Dakle, kako bi rekli filozofsko, mozgovno emocionalna promatranja sreće. Sreća, dakle, kao vrhovni ideal antičkih filozofa. Veliki mislioci kroz povijest su je shvaćali na različite načine, često suprostavljene među najuticajnijim ljudima je bio malo prije spomenuti Aristotel koji drži da ona nije osjećaj nego način života Epikur pak drži da je sreća mir duše i odsutnost boli odlično stojička škola dakle se neka Epiktet, Marko Aurelije i ostala ekipa sigurni su da sreća dolazi iz unutarnje slobode a ne iz nekih vanjskih okolnosti sretan je dakle onaj kome je dovoljno ono što ima. Buda, njega smo čuli, isto tako govori da sreća ne dolazi iz vezanosti, da patnja nastaje iz želje, pazi, bude duboko umnog, i da oslobađanje od želja, svosjećanje i svjesnost vode trajnoj sreći. Konfucija smo čuli, međutim, moderni su filozofi isto tako na tom tragu. Kant je, recimo siguran da sreća nije temelj morala i da je dobra volja važnija od sreće. Schopenhauer, i to Artur, Drži sreću kratkom pauzom između patnjih, što je isto tako dosta, dosta zanimljivo. Friedrich Nietzsche kaže da sreća nije mir, nego snaga i preladavanje sebe, te da čovjek ne traži sreću, nego moć. Eto, većina ih se ipak slaže u jednom, sreća nije nešto što se posjeduje, nego je sreća način na koji se živi. Eto vam filozofija. Sreća kad je u pitanju kemijska reakcija u našem mozgu tu već imamo neku vrstu opipljivosti, dakle što znanost o svemu tome govori znanost e, kaže da sreća nije magija, naravno kad je znanost u pitanju da magija ne postoji nego koktel neurotransmitera e, naških mozak e, koristi četiri glavna kako bi nas motivirao da preživimo da se krećemo, da jedemo, da radimo i bla bla bla a znate ih kao hormoni sreće e Protrčat ćemo i kroz njih. Dopamin nas tjera da postižemo cilje. On se povećava kad postignemo cilj, jedemo okusnu hranu, ko malo prije ja vani, vježbamo ko nikad ja ili dobijemo priznanje ili pohvalu ko nikad ja. Oksitocin stvara osjećaj pripadnosti i ljubavi skoro nikad ja. Povećava se kad se grlimo, provodimo vrijeme s voljenima, imamo pozitivne društvene interakcije i doživimo neku vrstu fizičke blikos, bliskosti. To ponekad ja. Serotonin, s druge strane, ili s treće strane, daje neku vrstu osjećaja važnosti i samopouzdanja. Povećava se kad boravimo na suncu, kad smo na plaži, <laughs> ne moramo biti na plaži, a možemo biti na suncu, možemo biti na skijanju. Kad redovito vježbamo, kad meditiramo mm, i jedemo zdravu hranu. Endorfin maskira bol, taj mi je drag i donosi osjećaj lakoće. On se povećava kad intenzivno vježbamo, kad smo baš ludi teretane, kad se smijemo, kad slušamo dobru glazbu i kad doživimo neku vrstu uzbuđenja kod mozga ipak problem što upadamo u neku vrstu biloške zamke jer se mozak brzo navikne na nove pozitivne stvari, pa to je recimo kad kupite novi auto ili dobijete neki, napredujete na poslu, sve to skupa traje tjedan, dva, tri i onda si opet u, u problemu sve te to prođe i sad je problem zaka imam taj auto, ne, malo bolji jer mi je sused kupio još veći, ako sam napredao toliko, očiš štufu više i, i što nam znamo zapravo želi poručiti sreća, e, kao isti osjećaj kao neka vrsta hedonizma je kratko jer je biološki dizajnirana da bude prolazna. A? Sad vi meni recite da, ne, da ja ne znam nišu sreći. Da bi bila trajna, moramo se okrenuti, dakle, duhu. Idi smo sad. Idemo sagledati kroz tu treću prizmu kao emocionalnu vještinu koju možemo naučiti. Ja držim, ne mora biti da moderna psihologija greši pokušavajući eliminirati neke negativne emocije koje su u čovjeku. Mislimo da je sreća odsustvo tuge. To je neka vrsta zablude. Emocionalno inteligentna osoba mora razumjeti da je sreća dio šireg spektra lju, našeg ljudskog iskustva. Bez poznavanje tuge ne bi znali e, e, ni e, cijeniti neku vrstu radosti. Prava emocionalna zrelost je zapravo sposobnost da budemo dobro čak onda i kad smo kad nismo sretni u nekom klasičnom smislu. To je neka vrsta mirnoće usred oluje. Najveći je neprijatelj jedan od barem emocionalne sreće usporedba. Dakle, u digitalnom smo dobu i stalno se uspoređujemo svoju unutrašnjost sa nečijom tuđom vanjštinom na društvenim mrežama. Naravno, to stvara osjećaj nedostatnosti i nikad nismo zadovoljni sobom ni dovoljno dobri. Emocionalno gledano često se e, sreća nalazi u zahvalnosti za ono što imamo, umjesto u togovanju za ono što nam nedostaje. E, sad možemo lagano prema, prema samom kraju. Na, do, na ću na ovu činjenicu da živimo u vremenu e, najvećeg materijalnog blagostanja, a opet u povijesti, a opet smo e, u nekim rekordnim stopama depresije i tjeskobe. E, zato što je e, više opcija e, nama na raspolaganju što nam je više opcija na raspolaganju, to smo više zabrinuti da ćemo donijeti neku vrstu pogrešne odluke. Konzumerizam nas, nam prodaje zapravo pakiranu sreću. Kupi ovo i bit će sretan. No, to je sreća koja se temelji na imanju, a ne na bivanju. Tu sam moram, moram priznat konzultirao i Erika Froma, filozofa, koji je po meni to vrlo precizno dijagnosticirao cijeli ovaj problem i kaže, ako je moj osjećaj sreće vezan za posjedovanje, onog trenutka kad nešto izgubim ili netko drugi ima više, ja postajem nestetan. Dakle, sreća temeljena na bivanju, na razvoju vlastitih potencijala, kreativnosti i ljubavi ne može se oduzeti i to je, to je ovaj, to je bitno i to je, to je ta, ta sreća koja je po meni ili put prema sreći koji je koji je ispravan i koji vrijedi od cijela ova tri pristupa filozofska i, i mozgovna i evo ovaj emocionalni kako onda prakticirati sreću u 226. ako mene pitate znanost i filozofija se slažu u, u nekoliko stvari i s time ću završiti dakle sreća vam voli akciju proaktivnost i rad na nečemu što nas nadilazi altruizam dakle dokazano podiže razinu dugoročnog zadovoljstva. To je jedna stvar. Najduža studija o ljudskoj sreći ona sa Harvarda, traje preko 80 godina, pokazala je samo jednu stvar kao ključnu, kvalitetu naših odnosa. Ne broj prijatelja koje imamo, nego dubinu povezanosti s nekoliko bliskih osoba. To je... Važno i konačno sreća se rijetko događa u prošlosti, koja je često izvor žaljenja ili budućnosti koji je izvor tjeskobe. Ona se događa u sada. Sposobnost da budemo prisutni u trenutku bez prosuđivanja temelje duševnog mira. Sreća je u svojoj srži usklađenost trenutak u kojem su naše misli, naše riječi i naši postupci u harmoniji. I dozvolite mi da na samom kraju budem opako pametan. Možda najveća mudrost posreći leži u prihvaćanju njezine prolaznosti. Dopustimo joj da dođe kao drag gost dok smo mi zauzeti živeći život koji ima smisla. Živjeli, dragi moji, hvala vam lijepa na pozornosti. Robert Ferlin, izvoli, dragi druže, prijatelju, suradniče i...